Louis de la Új születésem a 18. század küszöbére esett. Mariettával való találkozásom még szokatlanabb és ponyolultabb kapcsolódások felé terelt. 1695-ben történt elhalálozásom óta esztendőnek kellett eltelnie, míg életképes testet építhettem magamnak. Kísérletezéseimért az az asszony kínlódott meg, aki később világra hozott, és néhány évig, míg elméje teljesen el nem borult, nevelt. Háromszor vetélt el a szerencsétlen. Negyedszer a szülés sokja közben elszakadt a gyermek kis véres testvára megköztem a kapcsolat, és holtat szült. Míg végre meg tudtam maradni neki súlyos gondjára. A félelem és ezer bajós előérzet betege volt ez a szegény, terhelt idegzetű asszony. Minden pillanatát rabulejtő babonák hálójában vergődött, s végül mániákussá lett. Poros, lassan hömpölygő életű francia mezővároskában laktunk, a később, 16. lajos menekülésekor oly tragikusan híressé vált Varenban. Nagyapámat, akit sohasem ismertem, Dávid Petionnak hívták. Egy nemes embernek egy városi hivatalnok lányának törvénytelen fia volt, Amolyan kaszton kívüli, gyökértelen senki, ami akkor, a rendek szigorú körülhatároltságának idején teljes kirekesztettséget jelentett. Nem voltak családi kapcsolatai és összeköttetései. Anyja falun neveltette, Varen mellett, egy verejtékes életű parasztházban, ahol korán ráébredt zavaros helyzetére. Éreznie kellett, a parasztok jövevénynek tartják, s az urak nem fogadják be. Pétion ravasz, önző és találékony fickó volt. Rájött, választania kell, különben sohasem lesz helye Franciaország ege alatt. Falusi élete feltámasztotta benne ősi kapcsolatát a földdel. Szerette és értette ezt a legnehezebb és legáldottabb mesterséget. Anyja időközben előnyös házasságot kötött, és mikor fia elérte nagykorúságát, tekintélyes összeget juttatott hozzá. Pétion választott. Paraszt lesz. De arról sem feledkezik meg, hogy apja személye bizonyos kiváltságokat jelent, például ha törvényesíti őt, korlátlanul szerezhet földet. Könyörtelen, szívós harcot kezdett törvényesítéséért, a kényes helyzetű és házasságában erős függésben lévő apja ellen. Fenyegette és zsarolta, míg az bele nem egyezett kívánságába, azzal a kikötéssel, hogy a világ előtt továbbra sem használja nevét és nemesi címét, mivel házasságból származó törvényes fia éppen abban az időben jegyzett el egy királyi hercegnőt. Pétion kötelezte magát erre. A név és rang nem érdekelte, csak a föld. Kisebb birtokot vásárolt váremban, kitűnően gazdálkodott, s a szépen gyarapodni kezdett, bár nem mindig az etika törvényei szerint. Emberkerülő különc volt, és kabzsi a végletekig. Amint kiszimatolta, hogy valamelyik adósságok között fuldokló nemes házánál felborult az anyagi egyensúly, rögtön rátette kezét minden tulajdonára, s alapos hasznot húzott megszorultságából. Így jutott fűrészmalmának és fajtehenészetének birtokába is. Okosan kihasználta helyzetének azt az előnyét, hogy mint nemes emberfia, mentesült a különféle közterhek alól, míg a parasztság, amelynek gyűlölettől égő tömegében már erjedt a forradalom, százával hagyta el a falukat, házakat, földeket, hogy törvényen kívül tengesse tovább szánandó életét, mint orvvadász, sócsempész vagy koldus. A harmadik rend menthetetlenül pusztult az egyedül viselt járom, az állami és hűbéri terhek alatt, de David Petion gyarapodott. Kétszer nősült, Anyám a második feleségétől született, és Satnya beteges, képzelődő gyermek volt. Apja egyáltalán nem törődött vele. Érdekből nősült másodszor. Felesége dús hozományt hozott a házhoz, és olyan is volt, mint akire sokat ráfizetnek, hogy elvigyék. Idős, csúnya és hisztérikusan sértődött. Mikor anyám, Sophie Petion 18 éves lett, akkor érkezett váremba Louis de la Turzel egyenesen Párizsból, és rokonainak birtokán húzódott meg, jó oka volt rá, hogy miért. Rengeteg adósság és valami piszkos kártyabotrány miatt kellett elhagynia a várost. Egyesek tudni vélték, hogy csak azért úszta meg puszta száműzetéssel a dolgot, mivel távoli rokonságban volt a nagyhatalmú szóbiszokkal. Romantikus bársonyköpenyén, sejemruháján, csipke nyakfodrán és csatos cipőjén kívül nem hozott egyebet magával, Rokonainak éppen úgy terhére volt, mint neki Varen unalmas egy hangúsága. hírek keringtek róla. A birtokosok, leányaik és asszonyaik erényét féltve mereven elzárkóztak tőle. Saját nénye és nagybátyjak kereken tudtára adták, hogy megtűrik ugyan házukban, ellátják étellel tallal, de annál jobban örülnek, minél kevesebbet látják. Így hát a hórihorgas termetű, kicsapongásoktól sápat, hajlott aranyifjú, a jó uralkodóhoz címzett csapszékben töltötte napjának nagy részét. Gyanús szerencsével kártyázott átutazó állatkereskedőkkel, vagy a helybeli szatóccsal és pékkel. Delaturzel maga csak átmeneti balesetnek tekintette Varennyi tartózkodását. Ellenségei intrikája juttatta ebbe a helyzetbe. Bőbeszédű részletességgel mesélt el mindenkinek a csapszékben, hogyan élt Párizsban, mennyi pénzt költött, hány párbaja volt, hogy hívták a szeretőit. Csak éppen az ominózus ügyről hallgatott, amely Varen csendes vizeire terelte. Nagy hangú volt, fölényes, könnyelmű, könnyed és érzéki, mint egy szatír. A nők bolondultak érte, a férfiak megvetették. Kevés parasztasszony vagy parasztlány maradhatott békében tőle, de még többet megkaphatott volna, ha értük nyúl. Erőszakos vad természetének híre lappangva terjedt, és megborzongatta a környék nőstényeit. Az anyja halála óta teljesen magára hagyott, érzelgős és ideges Sophie Petiont úgy vonzotta a sápat száműzött nemes lovag, mint láng a pillét. Vékony szőkelány volt akkoriban, karcsú dereka a fölött szokatlanul dús, kidúszdó Szívalakú áll a kedvesen elkeskenyedett, míg arccsontja szlávosan előre ugrott hosszúkás, kás, sötét szeme alatt. Ebben a szempárban a túlfűtött érzelmiség nedves, egzaltált fénye ragyogott. Nem sok kellett hozzá, hogy a két gazdátlan szenvedély összecsapjon, gátat törve, fölégetve minden konvenciót. Sofi izzott, mint a fákja, megszállottként görnyedt szerelmének fullasztóan édes igájába. Turzel csapongó érzékenységét is lekötötte egy időre a lány feltétlen odaadása, csodálata és gyöngéd megadása, amelyel vakon követte ki csapongásaiba. Szofi ártatlan, erragatatott tudatlansággal és ösztönös tanulékonysággal vetette alá magát perverzióinak, és kiszolgálta őket. – Pompás kisnő vagy, Szofi? – Nevetett, elégedett, buja satir szatír nevetéssel Turzel ölelkezéseik után. Madame Pérol műintézetében sem akadna hozzá hasonló szerető. Mikor Sophie nyugtalanul az iránt érdeklődött, miféle intézete van Madame Pérolnak, Turzel mulatva és arcátlanul kijelentette, hogy a Madame Párizs legcsinosabb és legelőkedőbb lányait gyűjti maga köré, azért, hogy a házas élet művészetére oktassa őket. Néhány hónap múlva Sophie teherbe esett. Ez a brutális tény egyszerre megváltoztatott mindent. Szofit testi rosszul létei szúrói egységgel ébresztették tettének veszélyeire. Az idegen erő, amely szenvedélyével testébe költözött, elillant, mint a pára. Gyönge volt és félénk. Nevelésének előítéletei a puritán kisváros erkölcsi dogmái ítélőszéket tartottak lelkében, és súlyosan elmarasztalták. Lesoványodott. Arca megnyúlt, bőre foltos, sárga lett, szeme vörösen bedagadt a titkos éjszakai sírásoktól. Turzelt már nem a csókok és kéjes dadogás fogadta ritka, ezer körülvet körülvett találkozóikon az erdő öreg, mohás derekú fái között, vagy egy lepénzelt mezőőr kunyhójában, hanem szemrehányások, követelőzések és szeszélyes vadkitörések. A férfi hangja is megváltozott. Durva, nyers, kíméletlen lett, és végül már el sem ment a találkozókra. Szofi egészen belekábult a felismerésbe, micsoda szerencsétlenségbe sodródott. Tanácstalan hajszoltságában, kétségbeesésében öngyilkosságot akart elkövetni. Már mindent előkészített. Úgy tervezte, turzeltőrével fogja szíven szúrni magát és ebben a szándékában önkínzó, kéj és bosszú egyesült a férfi ellen, akit így gyanúba kever, és érzelgős önsajnálattal remélte, szenvedélyes késő megbánásba dönt. A tört egy veszekedés alkalmával vette el a férfitól, és fenyegetőzve harisnyájába rejtette. Az erdőbe akart kimenni, találka helyükre, egy görcsös, bagolyarcú fákkal körülvett tisztásra, amelynek síkos, puha tű levél szőnyegén a bűnt megismerte. Utolsó pillanatban úgy érezte, el kell bócsúznia valakitől. Először gyóntatójára gondolt, akinek még nem merte bevallani tettét, de ahogy felidézte a pap szigorú, gúnyos, négyszögletes arcát, visszarettent. Nem, ez nem volna bátorsága. Csak később jutott eszébe apja, a fösvény önző és zárkózott Petiont akit napokon át alig látott, és aki vasárnaponként merevarcú alvajáróként vezette karján a misére. Mindegy, az apja, a vére, az egyetlen ember, aki szorosan hozzá tartozik. Így történt, hogy Sóvárgó reménytelen szeretettel a szívében, benyitott apja lakrészébe, amely idegen bolygóként különült el a ház másik oldalán. Nem emlékezett rá, hogy valaha is belépett volna. Korán megtanulta, mennyire nincs ott keresni valója, nem várják és nem tűrik el. Míg eseménytelen álomélete kellemes, valótlan ködben tovahömpölygött, nem érezte szükségét, hogy kapcsolatuk szorosabb legyen, de most a rászakat súlyos problémában nem tudta tovább nélkülözni. Esze ágában sem volt sejtetni elhatározását. határozását. Csak bemegy, gondolta, köszön, mond egy pár kedves szót, Megkérdezi, nincsen valamire szüksége, és megkéri, törődjék vele egy kicsit, mert nagyon egyedül van. Nem, ez. ez olyan vádféle, hogy eddig nem törődött vele, esetleg felingerli vele. Inkább ő ígéri meg, hogy ezentúl jó gyermeke lesz, és ha nem is mutatta, azért nagyon szereti. Elgondolkodni persze könnyebb, mint a soha ki nem mondott alapnél körebdeső szavakat oda kínálni valakinek, aki egyetlen lépést nem tett feléje egész életében, azon kívül, hogy nem zette. Szeretetről beszélni valakinek, akinek apró, szürke, ráncredők beágyazott majom szeme, szűk homloka és haragos elutasítással legörbülő szája széle van, csatakos, fehér bajusza alatt. A köves folyosú áporodott pipa szinte visszalódította. Gyerekkori nagy félések, csúnya, rideg visszautasítások emléke kavargott fel benne, de azért tovább ment. Szürkült. Az öreg még nem gyújtott lámpát, mert úgy érezte minden csepp olaj, amelyet megtakaríthat, vérré válik ereiben. Szobája nagy, rendetlen lomtár volt, amolyan ezermester műhely. Maga javította a bútorokat, szerszámokat, nyergeket, sőt csizmáját is egyedül talpalta. Szakat ruhájára nagy alig észrevehető foltokat vart. Egyetlen cérna deszka, bőr, vas vagy szövet darabot el nem dobott. Ágya alatt, szekrényei tetején, asztalán és körül a padlón ládák, dobozok, szerszámok, nyergek, lesántult székek, kocsikerekek, lyukas edények, Fadarabok, ragasztós tégelyek zsúfolódtak, amelyekből tömény, rossz szagok szálltak fel. Itt élt, evett, aludt, dolgozott Petión a hosszú télen át, mikor beszorult a házba. Tavasszal és nyáron, amint a földek nehéz szolgálata megkezdődött, legtöbbször szakázott a szabadban. Ezen a késő őszi napon otthon volt, mikor Sophie félénken benyitott hozzá, Petion a sötét, hideg tűzhely előtt ült egyenes hátú székében. A szobában nyírkos hűvösség érződött. Az embermagasságban vágott apró ablak alig engedett be fényt, és míg az ablakon túl alkonyat szelít gyöngyszürkéje derengett, odabent, csak nem teljes volt a homály. Szofi közelebb lépett. A néma, mozdulatlan alak az üresen tátongó tűzhely előtt. Fokozódó szorongással töltötte el. Többször neki kellett lendülnie, míg végre merte szólítani, de hangja akkor is félbebicsaklott, mint a bizonytalan léptű láb. Jó estét, édesapám! A szék felől nem hangzott felelet. Szofi már meg akart fordulni menekülő megkönnyebbüléssel, hogy alszik, és mégsem kell megvívnia az ostromot apja jeges közönye ellen mikor a halál jelenléte izmos, borzasztó hüldőként körülhurkolt a hirtelen. Lehet, sőt, valószínű, hogy az öreg Petion megkövesült önzése Sophie utolsó közeledését is eltaszította volna, de most, hogy meghalt, az ideges, boldogtalan leány hóhérként kínozta magát a gondolattal, hogy helyrehozhatatlan védket követett el. Rettentő ellenség lakott benne, Kérlelhetetlen, telhetetlen másik, Aki sohasem lakott jól önváddal, Baljós félelemmel, Keserűen ömlő könnyekkel. Apja alakját megszépítette, Felmagasztosította halála pillanatától csak azért, Hogy magát mélyebben megalázhassa, Fájdalmasabban ostorozhassa mulasztásáért. Neki kellett volna közeledni. Az öreg magányos volt és szeretetre éhes. Úgy élt odójában, mint állat az istállóban. Mindent megvont magától, azért, hogy neki több jusson. Ő meg hálátlan, önző, romlott teremtés, a szeretőjével hentergett az erdőben, míg apját titkos betegsége halára kínosta. Ki tudja, mennyit szenvedett, micsoda fájdalmak marcangolták, és egyedül volt. Nem panaszkodott senkinek. Nem volt, aki egy pohár vizet adjon neki. Nem volt, aki papot hozzon, mikor rátört a haldoklás gyengesége. Egyedül volt. Egyedül volt és miatta jut talán kárhozatra. Bőtölt, imádkozott, miséket fizetett, penitenciákat rót ki magára, csillapíthatatlan önváddal és bűntudattal. Az öreg Petion vagyona sokkal nagyobb volt, mint leánya és szomszédai sejtették. A kövér hálás földeken, tanyákon, malmon, tehenészeten kívül rengeteg készpénz került elő szobájának padlója alól, megvasalt, leleményes szerkezetekkel lezárt ládákból. A gyanakodó ridegember nem bízta bankokra a pénzét, és a papírban sem hitt. Sárga aranyag tornyosultak számozott pergamentekercsek göngyölve, valóságos mesebeli vagyon. Szófi az egyetlen örökös körül megváltozott a világ. Még az adósságoktól szorongatott környékbeli nemesi fiak sem átallották házassági ajánlatokkal ostromolni a szédülő félszeg leányt. Annál is inkább, mivel Pétion származásáról különféle legendák keringtek. Remélték, hogy egy alapos kutatás talán megfelelő patinás hátteret is adhatna a mesztelen, fiatal aranyaknak. A hír persze Turzelhez is eljutott, aki rögtön tudta, elérkezett az ő ideje. Néhány héttel a temetés után megjelent a gyászolóháznál, és fölényes, minden meghökkent ellenkezést legázoló nyugalommal elfoglalta az intézkedő erélyes családtag, a vőlegény, illetve jövendőbeli féri helyét. Szofi levegő után kapkodott, tiltakozott, sírt, toporzékolt, Turzel erős, cinikus faunkarja karja azonban újra foggyülejtette, és legyőzte. Mit bolondozol? mondta ölelés után a zokogó, önmaga előtt szégyenkező lánynak. Folyton azért csiránkoztál, hogy vegyelek el feleségül, mert gyereket csináltam neked. Most meg, hogy hajlandó vagyok téged, Madame Louis de la tenni, úgy teszel, mintha nem tetszenék a dolog. Igen, most már hajlandó vagy feleségül venni, de milyen áron? Jajdult fel Szofi. A magamfajta nemes ember nem hallgathat csak a szívére, kedvesem. Most legalább olyan lányt vehetek el, aki a szívemnek és a helyzetemnek is megfelel. A gyerek megszületik néhány hónap múlva. Nevet kell adni neki. Ha egy héten belül megesküszünk, még elfogadják koraszületnek. Nagy hosszal igazán csak a pénzedért venne el valami megszorult pernahajder és ráadásul egész életedben megvetését éreztetné veled. Én legalább szeretlek, Szofi. És... Arcát érzéki, ajas vigyorgást torzította el. Alapos bizonyítékaim vannak róla, hogy első voltam nálad, és a gyerek az enyém. Ezek voltak anyám házasságának előzményei. Már félig megbomlottadja mesélte el nekem ijesztő részletességgel, szégyen nélkül, vezekelve által. Összetörten, meghasonlottan, még mindig éhes, felajzott érzékekkel, Vad önutálkozással lett Turzel felesége. Együttélésük, ha ugyan annak lehet nevezni, csak gondot, szégyent, keserű megbánást és őrlő féltékenységet jelentett neki. Balsejtelmei Turzelt illetően sorra beteljesedtek. Férje már néhány nappal esküvőjük után felutazott Párizsba. Az öreg Petion ládáiból kifizette piszkos adósságait, palotát bérelt, fogatot vásárolt, azután hazajött egy hétre látogatóba. Egyetlen szóval nem említette, hogy Szofit is magával akarja vinni a fővárosba. Mikor felesége sértődöttséggel célzást tett erre, állapotára hivatkozott. Éppen azért, tört ki Szofiból. Maradj mellettem, nagyon rossz napokat élek át, és félek egyedül ebben az üres házban. Meg kell értened az én helyzetemet is, kedvesem, mondta Turzel nagyképűen. Büszkeségem nem engedi, hogy csak a te pénzedet fogyasszam. Most, hogy ügyeimet rendbe hoztam odafönt, kifoghatok magamnak egy fényes hivatalt, amely méltó hozzám. De ahhoz persze ott kell lepszelnem állandóan a húsos fazék mellett. Meg kell értened. A kedvesem később elmaradt. Ez a szöveg tért vissza később Turzel rövid látogatásaikor mindig. A látogatások persze alig letagadhatóan a megalázó ténynek szóltak, hogy egy-egy nagyobb összeg felvételéhez még mindig szükség volt Szovi beleegyezésére, vagy aláírására. A hivatal szüntelenül kilátásban volt. Turzelt órák napok választották el a kinevezéstől hónapokon, éveken át. Folyton kézenlétben állott az udvarnál, játéktermekben, és előkelő szalonokban. Benne áramlott Párizs forró vérkeringésében, együtt lüktetett szívverésével, mindenütt jelen kellett lennie. Sophie házasságának negyedik hónapjában elvetélte gyermekét. Lovas futár vitte meg a hírt torzelnek, aki sajnos nem tudott hazamenni, mert távollétében elmulasztott volna egy igen fontos, átutazó személyiséget, akitől egész jövője, és természetesen Sophie jövője is függött. Hat hét múlva mégis hazaérkezett. A szédülő, vérszegény, alig fellábadt asszonyt ebéd utáni gerjedelmében újra teherbe ejtette. Egy nagyobb összeget csalt ki tőle, és visszautazott a fővárosba. Hogy mi történt a fontos személyiséggel, aki miatt nem jutott el felesége beteg ágyához? Bosszantó módon elkerülték egymást. És mire találkozhattak, az illető már más valakit ajánlott a fontos hivatalra, de se baj. Igazán falba verni a fejét, ha akkor elhamarkodja a dolgot, mert az, ami most folyamatban van, felülmúl minden eddigi kínálkozó lehetőséget. Bő részletességgel kiteregette Sophie előtt pártfogóinak fáradozását, kitűnő véleményét róla, az érdekhálózatot, amelyben szorkos kezek az ő ügyét szövik, munkálják szüntelenül. Persze ezeket a kezeket állandóan biztatni, kenni kell. Ezért elkerülhetetlen az ő jelenléte és pénze, amely Szofinak kamatos túl visszatérül hamarosan. Amint elnyeri a hivatalt, felesége is párizsba költözik. Bemutatja az udvarnál, nagy házat nyitnak, nem is tudná ott nélkülözni Szofit, de addig semmi értelme, hogy vele utazzék. Reggeltől éjszakáig talpal Gyakran el is hagyja a fővárost, s némelyik urat, akinek pártfogásától függ valami, birtokán keresi fel, hogy fehér asztal mellett jó borok, nagy étkezések, borsos férfi anekdoták baráti légkörében tárgyalja meg vele ügyeit. Felsorolt egy csomó súlyos nevetést címet, hogy Sophie szegény feje egészen beleszédült a szóáradatba. Végül érzelmes ünnepélyességgel eldalolta a refrént. Meg kell értened! és néhány év múlva Szofi már alaposan megértette. Tíz éves voltam, mikor apám meghalt. Halála méltó volt életéhez. Egy nyilvános házban ölték meg verekedés közben. Társaságának több tagja gyanúba került, a hosszadalmas vizsgálat nem csak túrzel haszontalan, mocskos életét tárta fel a nyilvánosság előtt, hanem azt a tényt is, hogy a gyilkos személyét nem lehet pontosan megállapítani minnyáján önkívületig részegek voltak. A sebben maradt késben turzeléra ismertek. Többen késszúrásoktól sebesültek a vad tumultusban, sebeket kaptak és sebeket osztottak. A verekedés egy lolett nevű lány miatt robbant ki. Csak nemrég került a házba, és mint minden friss húst, turzel kisajátította. A jó madarak közül többen szintén jogot formáltak a közkincshez, s ezt turzel rossz néven vette tőlük. A parlament az egész díszes bandát, voltak vagy nyolcan, egytől egyik nemesi családok rosszútra sodródott, életű fekete bárányai, életfogytiglani gályarapságra ítélte. Sötét és borzasztó sors, de az egyetlen lehetőség volt, amely megmenthette őket saját aljasságuktól. Testük talán belepusztult, de lelkük elindult az élet felé. Apámat csak néhány rövid látogatás alatt láttam szervezetét akkor már alaposan kikezdte egészségtelen züldött életmódja. Vörös szemhéja gyulladásos, nedvben úszó düllett szempárt vett körül pegyhű tráncokban. Nagy tág orjukú, hajlott orrát és arcát lilaerek hálója font át. Hangja hurutos, durva és csömörösen gyűlölködő volt. Hozzánk mindig másnaposan érkezett és ránköntötte rossz közérzete minden utálatát. Nagyon keveset kellett már innia ahhoz, hogy elérkezdék a nyájos kibékültség jó kedvéhez, amely késő éjszakára átcsapott azután félelmetes, törőzózó dürohamogba. Ha nem ölik meg, akkor is elpusztul hamarosan, mert belei, idegei, ijesztő állapotban voltak. Anyám úgy fogadta mindig, mint megérdemelt Isten csapását. Egyetlen szóval nem zúgolódott és nem panaszkodott. Pénzt azonban soha nem adott annyit, mint amennyit kért. Hiába fenyegette, anyám kitartott álláspontja mellett. A pénz a fiadé. Nem fog koldusbotra jutni azért, mert apja részeges, becstelen léhűtő. Nekem mondtad ezt? Nekem! Ordítása felverte a házat. Emlékszem, milyen szerű rosszul létfogott el, mikor meghallottam az ajtón két ütés tanását. Az ütés után nem hallatszott több zaj. Anyámaikát egyetlen szissen, és nem hagyta el. Néhány pillanat múlva nyugodt, Merevarcal kilébett az ajtón és kézen fogott. Gyere! Reszkedtek. A gyönge kis testet, amelyet viseltem, oda az asztal mellé és kitörtem. Nem akarom, hogy verjen téged. Megvert hallottam. Én, én agyonütöm. Merevarca ellágyult. Te kisöreg. Küldel, el, ki innen, semmi köze hozzánk, hiszen elküldöm, azt akarom. Állószobájába vezetett, erőlködve elhúzta a faragott márványlapos mosdót, amely mögé fülkét csináltatott a pénznek, és a ládából kiszámolt egy összeget. Tudta, ha fizet, apám azonnal eltűnik a házból. A pénzkivétel nem ment minden ceremónia nélkül. Tele volt már mindenféle megkötéssel, babonás feltétellel, mielőtt pénzéhez nyúlt volna. De így tett minden másnapi teendője előtt is. Vigyázott, hogyan lép le az ágyról, melyik cipőjét húzza fel először, melyik kezével nyúl a kilincs után. Egész napját elrontotta a reggel az ablakon kitekintve fekete kutyát, létrásembert, terhesasszonyt, vöröshajú gyereket vagy nyomorékot látott meg. Mielőtt kinyitotta a pénzesládát, Aprókat körül a levegőben, s az első aranyat, amelyet kivett, szintén megköbdöste. Sokasodj, és gyere vissza! Miért teszed ezt? kérdeztem tőle kíváncsian. Hogy megkössem, és visszahívjam. Ágyba fektetésem és felkelésem szintén külön szertartás volt. Anyám este ágyam mellé két oldalt, két kis asztalra vízzel telt agyakcsuprat állított, majd vasserpenyőben kétszem pirosra izzított szenet hozott be, és a két csuporba ejtette. Mikor a szén felsziszemve kihúnyt a vízben, felkiáltott. Így veszítse erejét a rontás. Azután fejemhez állt, és siralmas arccal lamentálásba kezdett. Nem is él már, nem látjátok? Meghalt, meghalt, a lelkét elvitték a gyors szárnyú angyalok. Üres itt minden, üres és csöndes, hess, táguljatok innen! Utána kör alakban felszórta fehér lisztel az ágyam környékét, de lelkében annyi szorongás és zűrzavar uralkodott mindig, hogy a körben belül nyüzsögve ott maradtak a félelem táplálta árnyak. Luca napjának estéjén mindig egy zsáknyi mákot szórt ajtóm elé, mert hite szerint a boszorkányok addig nem jöhettek be hozzám, míg a mákot szemenként fel nem szedték. Szegény, nem tudott segíteni rajtam. Mindaz, amit csinált, valójában öntudatlan fekete mágia volt, amelyel nemhogy előzte, de egyre fokozottabban magához vonzotta a sötétség erőit. Ezek az erők lassanként korlátlan uralmat nyertek fölötte, mert félt tőlük, és nem tudta igazi nevüket. Sajnáltam. Szánakozó, tehetetlen ragaszkodást éreztem iránta. Ő kétségbeesetten elvakultan szeretett és féltett, de érzéseiben nyoma sem volt annak az értő, világos, értelmes és építő szeretetnek, amelyel a milánói Marietta vett körül előző életemben. Sofi de megőrítette felőrölte, megőriítette, túlfeszült és rejtélyesen bűntudatos anyasága. Nem is gondolhattam rá, hogy valamit eláruljak neki titkomból. Leroskat volna súlya alatt, hiszen azért a kevésért is, amit megsejtett benne, kisöregnek nevezett, betegesen okosnak tartott, és nem győzte miatta engesztelni Istent és a pokol minden ördögét, nehogy elirigyeljenek tőle szokatlan képességeimért. Nem tudtam lelkéhez férkőzni, hogy kivezessem a babonák lefelé kanyargó útvesztőjéből. Egyre zsarnokibb belső parancsok kényszerítették a legesztelenebb cselekedetekre. Értelme túl gyenge volt hozzá, hogy megküzdjön magában a két ellenséggel, féktelen ösztöneivel, amelyek bukásba, érzéki kicsapongásokba hajszolták torzellal, és keményen ítélkező puritán katolicizmusával, amely semmit meg nem értett és meg nem bocsátott. Apám szégyen teljes halála után látni kezdett. Hiába magyaráztam neki, hogy ő maga keltette életre ezeket a látomásokat koncentrált félelemből, értelmetlen bűntudatból, saját asztrál erőinek anyagából, nem értette meg. Először nagyapám az öreg Petion jelent meg neki este, gyertyagyújtás előtt, hosszú halott tényben, a konyhába vezető folyosón. Lassú léptekkel csaszogott a konyha felé. Egyik kezével a falat tapogatta, mintha beteg lett volna. A konyhajtóban visszafordult és ránézett anyámra. Arca szigorú volt, megnyúlt és sárga, mint a sáfrány. Imádkozz a bűneidért, mondta neki rekedt kripta hangon a vén bűnös. Noha szerintem neki több oka lett volna a bűneiért imádkozni. Aztán eltűnt. Anyámat a cselédek mosták fel ájulásából a konyha folyosón. Mikor magához tért, rögtön elmondta nekem az élményt. Bosszús voltam és elkeseredett. Hogyan világosítsam fel? Mintha amúgy is nem eleget böjtölt, vezekelt, imádkozott volna. Most életre keltette magában a kérlelhetetlen dogmát az öreg Petion alakjában, kivetítette, hogy fokozhassa vele szenvedését. Magyarázatom haragot és babonás ilyettséget keltett benne. Hallgass, hallgass! Akármit beszélsz, láttam őt, szólt hozzám. Tudom, hogy ő is az én bűneimért beteg és nyughatatlan. Ugyan anyám, éppen eléggé nyughatatlan lehet a saját disznóságai miatt. Te mesélted, hogyan szerezte a vagyonát, nagyanyámat pedig korai halálba kergette, olyan rosszul bánt vele. Csönd az Istenért! A halottak meghallják, hogy aláásszák őket, és bosszút állnak. Sápadtan kezdett maga körül, aztán a szokásos litániába kezdett. Ó, fehér és fekete lelkek és holtak, akik visszajártok. Eszelős ez a gyerek, nincs mit hallgatni rajta. Isten szegény együgyője nem tudja, mit beszél. nevessetek rajta, szánakozzatok, szegény bolondon, és siessetek el innen. Majd én, én az anyja, megteszem helyette a tirészeteket. Mindent megteszek, és mindennél többet. Tehetetlen voltam. Az öreg Petion megjelenése után sanyargatni kezdte magát. Bezárkózott a szobájába, és ütlegelte mesztelen testét. Ruhája alatt szögesövet hordott. Annyit böjtölt, hogy saját árnyékává fogyott. Nem tisztálkodott. Soha annyi misét nem mondtak a templomban, mint akkor Petionért. De az öreg nem tágított. Egyre gyakrabban kereste fel a házat, sőt, vendéget is hozott magával, mégpedig furcsa következetlenséggel, vejét. Bordéházban leszúrt apámat, akinek tetteiért legalábbis a pokoltűzén kellett volna rothognia, eltekintve attól, hogy életükben nem ismerték egymást. Pompásan összedolgoztak az öreggel, szegény anyámat sikerült maradék is megfosztaniok. Birtokba vették a szobákat, már nappal is ott terpeszkedtek a karosszékekben, szekrény sarkokban, folyosókon, mindenütt. Anyám szeme előtt, nyomában, s ünnepélyes hangon egyre szigorúbb parancsokat közöltek vele. Turzelt is heves erényesség fogta el attól kezdve, hogy Lolet miatt átkéselték a más világra. Soha nem lakott jól imával, vezekléssel, s szerencsétlen özvegye akárhogy erőlködött, ráadásul a pokoltűzével fenyegette. Életében is ellenszenves alak volt, de halála után egyike lett a legundorítóbb kísérteteknek. Ölbetett kézzel kellett tűrnöm, amint szegény anyám posztul, fogy, megzavarodik saját képzeleteinek, gondolatteremtményeinek üldözésétől. De vajon az én helyzetem nem volt-e hasonló az övéhez? Annak ellenére, hogy én már tudtam, mi az, ami körülvesz. Nekem sem volt hatalmam saját lázadó erőim fölött. A helyzet lassanként tűrhetetlenné vált házunkban, és egy napon, kirobbant a tragédia. Anyám már szánalmas roncsá umlott össze. Hangosan beszélt magában, arcába lógó zilált haján át, egy üldözett állat pillantásával leset körül. Fejét kapkodta, hadonászott, a bútorokról apró ördögöket kergetett, akik újabban, nyilván a két házi kísértet meghívására, benépesítették a szobákat. Ahogy nekem panaszolta, ezek a pokolfiókák enni se hagyták. Belepiszkítottak ételébe, és amikor mesztelenül ostorozta magát, trágár, förtelmes szavakat kiáltozta kimátságába. Egy hajnali órán felrántott a szobája ajtaját, és ijesztő sovány mesztelenségében, repdeső, lebomlott hajjal, fültépően kiáltozva kirohant az utcára. Olyan váratlanul történt, hogy ágyamból kiugorva már nem tudtam visszatartani. Mikor néhány ruhát magamra kapkodva utána eredtem, a hajnali csendben áthasító sikolyaiból, az ablakon kihajló, felháborodottan, kíváncsian csoportosuló emberek sorfalából rögtön tudtam, a templom tér felé rohant. Siettem, ahogy lábam bírta. A templom kapujában kaptam el, be akart törtetni a hajnali misére, embertelenül visszataszító szánalmas látvány volt, sebb helyes, szürke, Egy ablakon kihajított takaróval be akartam burkolni, de nem tűrte. Dulakodott velem, karmolt, harapott, Reketten átkozódott és sújtott a kezében tartott korbáccsal, amellyel vezekelni szokott. Egészen kimerültem, mire néhány embernek a bámészkodók közül Eszébe jutott segítségemre jönni. Nagy nehezen lefogtuk, takaróba csavartuk, És hárman felemeltük. Úgy vonaglott van, mint egy óriás kígyó. Beteg, démoni erő csavarta tagjait, közben szünet nélkül szitkozódott, jajgatott, sikoltozott. Egész processzió kísért a házunkig, köztük a is, aki a misét éppen befejezte, a jegyző, a szenzációtól felfuvalkodott polgármesterné, a mindenlében kanál patikus, bizonyos bájon, akiről még szó lesz később. Anyám közben elcsendesült. Hosszan, kinyúlva tűrte, hogy vigyük, s mikor ágyba fektettük, merev, szálegyenes testtel, fennakadt szemmel, viasz sápadtan, mozdulatlanul maradt. Azt hittük, meghalt. Nagy nehezen előkerítettük az orvost. A bőr nagyfokú érzéketlenségét, a test és a pupillák teljes merevségét konstatálta, de azt is, hogy a szív gyengén működik. Anyám élt. Szerencsétlensége azonban nyilvánosságra került, és ezzel megkezdődött kilátástalan küzdelmem az egyház és a hatóságok ellen. Egyik az egészet az ördögnek tulajdonította, és hókuszpókusaival még jobban megőrgyítette volna. A másik a szálpetriébe akarta záratni. A hatóság győzött. Az egyre gyakori vergődő anyámat hatósági kényszerrel megkötözve szállították el a szálpetriébe. 1718-ban.